і голову. «Матінко рідна!» – прогламшено сказав Мардула, дивлячись повз жінку на рівнину. Зовсім недавно юний розбійник утік із дому, виламавши віконницю та відчинивши зовнішній засоб. Пильна Янтося, не дуже довіряючи синівському безсиллю, Старана замкнула його перед тим, як податися до баганти. Вона мала намір переночувати у баби. Поява Михала остаточно доконала морду. Втрата усвідомлення власної винятковості була для нього немов гострей ніж, а тут ще й рятівник воєвода стояв біля його постелі, наче старший брат, якого Марду ніколи не було і розбійникуві було невимовно важко вдавати, що спить. Ближче до полуночі, не витримавши терзань, він вирішив піти на цвинтар, бо що ж виходить, справжні самоїлові діти сидять над батьковою могилою, а він мордула, який вважав себе щирим захисником покійного баци, валяється тут на простирадлах. Тож ніякі... Засови не змогли зупинити юнака, ніякий біль від опіків не став йому на заваді. Мардулай сам достоту не знав, що скаже Самуїловим годованцям, коли побачить їх. Але тільки наперед його поглядом постали четверо івоничів, які вчепилися у Франта із запльованим жмутиком волосся на підборідді, Усі думки враз вилетіли з розбійницької голови. Він кинувся в бійку і, роздираючи підсохлу кірку на опечених руках, ухопив північі перо за горло. Наука Самуїла Баци збурилася в мардулі киплячим варевом, і за мить розбійник уже стояв поруч із Мартою та дивився на те, що діється всередині великого здрайця. «Ой, мамо!» – дзвінким голосом знову вигукнув розбійник і стримголов кинувся до сивого. Яким чуттям він збагнув, що цього кремезного вовкуна треба рятувати, а не довбасити, скажімо, каменем по голові? Це так і залишилося для Марти загадкою але спритні пальці мардули, миттєво розплутали ланцюг, і обидва вони, вовкулака та розбійник, помчали навколо гурту безумців і погнали їх на Марту. Коли найближча продана душа опинилася біля Марти, і жінка підтягла її до себе, це виявилася літня дама з вродавчастим обличчям, і штовхнула у ворота. Дама загаялася. Марта схопила ланцюг, що проріс із крижів нещасний, і, не тямлячи щороби, ударила ланцюгом об коліна, як товстим ціпком, а потім ще довго дивилася на розірвану прив'язь та на свої закривавлені долоні. На понівчені обличчі дами з'явилося щось схоже на людський вираз. Вона похитнулася, штовхнула плечем з толку воріт і раптом кинулася у відкритий отвір, як мати кидається в палаючий будинок по дитину, котра гине. Марта проводжала її поглядом, аж поки та зникла і повернулася до наступного, зовсім ще хлопчика з бордовою родимою плямою через усю правощуку. Вона рвала ланцюги, слизькі кільця вирвалися з липких від крові долонь. Жінка вже не знала, що тріщить, кайдани, що рвуться, чи її власні сухожилля. Ворота поглинали, визволених одного за одним, Різкі вигуки мардоли зливалися з лютим герканням сивого, відкоріви над місцем битви зі стражами, чулися лайка трьома мовами, у з латиною, і ревище, дике надривне, нескінченне ревище,